Den, var det var någon som släppte in dig. Ja. ja. Trevligt. Ja. ja. Här bor du. Jag satt och väntade på när här skulle kunna. Jo, jag bor här. Eh. Var, trevligt. Har du bott här hela tiden? Nej. Jag flyttade ut i början på tvåan. Första året hade jag en, ett mindre rum. typ. Så. Eh. Nej, så det är 113 kvadrat. Så delar jag med två andra. Eh. Men det är ändå ganska mycket. Ja, det är, rätt, det är rätt soft tycker jag. Det borde vara ganska stort. Och sen har du ändå ett rum och gå iväg. Ja, absolut. Alltså det är mest att man, man hänger lite i rummet. Eh, går ut i köket när man behöver laga mat liksom. Och ja, man är ju mest på eget rum. Här finns allt man behöver. Ja. Och hur är rumskompiserna? Eller kollektiv? Alltså det, är, det är rätt lugnt. Det är, man, man lär känna dem och så där. Det har varit bra folk. Det kommer folk lite in och ut och så där, men. Eh, nej, det är oftast trevligt, trevligt folk här. Vad skönt. Hur många har det varit olika? Eh, ja, När jag kom hit så var det två andra som flyttar ut flyttade in en kill och nu är det två helt nya så det är väl typ så här. Två, tre pers som har gått ut och inrits det här, tror jag. Mm. Det är roligt. Varför blev det kollektiv? Eller ja, Det, eh, eh, det börjar med att eh, min, min polare från Gotland, eh, han och jag skulle flytta ihop tänkte vi då. Och hans kusin bodde här då och eh, de andra två flyttade ut. Så då fanns det ett rum till mig och min polare så flyttar vi hit eh, Ja, så har vi två och hans kusin då. Sen flyttar han ut. Men ja, det är på den vägen det blev det här stället då. Men du trivs? Absolut, absolut. Det, det duga. Du vilket är ditt första sportminne? Ja, det är väl någon speedway-tävling med farsan antar jag. Typ... Eh, på eh, Small, Smallstead Stadium i Reading. Eh, när farsan körde. Han kör speedway själv? Han körde då. Jaha. Så det är därför du har det intresset då? Det säger jag kanske själv? Yes. Hur ska jag bete mig nu på den här spottbaren som jag aldrig har varit på tidigare? Ja, du ska skrika mycket. Eh, eh, när slatan gör någonting så måste du visa intresse. Eh, han är det main man. Eh, annars njuta av maten och njuta av dålig fotboll. Ja, det är Det mycket kritik. Ska man säga att det är Ja, dåligt? ifall det är någon som gör något dåligt så ska du gärna påpeka det. Gärna säga ja. att det var fel. Spel, spelsystemet är något man kan klaga på. För er håller på att testa nya saker. Så, ja, men När spelare gör något dåligt eller när spelet inte fungerar bra. Då ska man, då ska man klaga. Och vad är, för, vad är det för speciellt med det här? Att faktiskt gå ut och äta samtidigt som man tittar på fotboll? Gemenskapen framförallt är väl. väl. Eh, istället för att sitta hemma och, och se den i tv-soffan så går man ut och, och, och ser den med polare. Ja, eh, äta god mat. Det, det är kul att vara ute med, med vänner och så. Vilken är den bästa matchen du har sett? Jättesvår fråga. Eh, bästa matchen jag sett ja, Sverige-Tyskland är väl en bra match i det sätt att det finns ett spänningsmoment när de vänder matchen som man inte tror allt, allt som är med skräll, skrällare är väl bra matcher tycker jag sen spelmässigt en match med två bra lag jättesvårt jag, jag kan, inte, kan inte säga någon alls faktiskt det blir någon skäll ikväll? Nej, jag tror Sverige tar hem det. 2-0 2, -2 kanske. Inge, ingen mer med det. En vanlig vänskapsmatch. Mm. Vilka är det som ska vara här? Det får vi se när man kommer fram. Det vet man aldrig på förhand. Men det är väl... Pratar vi om vilka vänner som ska vara med nu? Mm, jag tänkte det. Det är väl troff, sälje... Eh, Sällis flickvän, jag, du, Johan, eh, min gotländske vän, som jag flyttade in med i den lägenheten jag bor i nu. Mhm. Mm Och... Eh, Keno. Keno, som man kallas av eh, typ fem pers. Men det, var, det är det jag har hört, ja. det är det jag kommer ihåg. Vad heter ja. han egentligen? Anton Erlandson heter han. Okej. Okay. Okej. Okay. Men det blir nog bra va? Absolut. Det blir kanon. Vi skriker. Det, yes. Hur gick match med matchen mycket? Ja, nej, det kändes bra. bra. Mycket bra. Jag fick göra två vi mil och slog ett mycket gammalt rekord. Så nej, det kändes bra. Du var bara som, som du hade förväntat dig. Det är ny formation så och sådär, allting är nytt. Det är att med, med laget, laget, nya debutanter på plan så, så... Nej, det kändes bra. bra ändå. Vi, vi, ska vi ska vara glada och, glada och vi vinner matchen, matchen och, och, det, och, det, det det och det är det viktiga. Hur kommer det kännas henne för EM? Och jag kan, jag kan sluta, sluta fokusera på det här rekordet, det här rekordet nu och, och gå vidare. Och, och vidare men, men det är en svår grupp och denna denna Österrike, österrike och borta, borta första matchen. Absolut, det är inte lätt Men spelar vi Spelar vi som vi kan göra När vi är som bäst Så ska vi absolut gå till EM Och Zlatan tog du mycket Känner han när han på matchen? Nej, jag tror inte Han njöt Ett vackert mjöl Och en boll som knappt var inne Nej, han njöt mycket Av denna match Han så det rätt Ja, 3-0 ja, som han äh, sa, sa innan mat. matchen. No. Och, han kan han se fjötboll. Ja, vad är det? det, det ok ok ok ok Anton, kom. Du är Mickes bäst. bäst. Yeah, amen, ja är, det stämmer. Skulle du skriva Micke? Micke är en jävligt golig gilla Han är skön att hänga med. Det händer alltid saker. Ja, det är god alltså. det det känns som att vi verkligen varandra, varandra vi, vi träffar på gymnasiet. Så, så, så att, så att, nej, vad säger <laughs> jag? Förlåt. <laughs> vi bodde vi i i tillsammans på gymnasiet. Vi, vi träffades, i vi sa det då. Men så, flyttade så flyttade vi, bodde tillsammans på och hitta varandra på riktigt kan man säga. Det låter lite så här det är nog lite så också. Men en jävligt ambikyös också. Väldigt duktig på det han gör. Men, Men det ska, ska bo det har något ska man ska man ha ska bo i micke. Ja jag tror att ja, han, han, han tror jag han, är stark eller med principer. små grejer för sig. han håller starkt starkt liksom så jag kan lägga sig. Ja kanske inte kanske har Kanske, Kanske äldre, äldre sådär, men han... Vad var det? Jag var det är, när du bodde med men men fick lite glidingar i ibland det låg lite saker lite där de inte skulle ligga. Men det var ju rätt skärmigt ändå. Och det bästa att bo Det bästa bo med Micke. Ja... Nej, men jag måste ju säga... Vi hängde ju varje kväll och... Vi satt Vi satte och såg på vår hela tv och snackade. Snacka liksom. Det var trevligt, trevligt jag tänkte enkelt. Vad ser du hon du honom om tio år? Vad ah, ja, gör han i Ja, jag, jag, mig, jag ser honom om honom journalist Jag tror han kom långt för det Han läser lite av det han skrivet så där i... För Tidningarna på, på Gotland så att jag tror att långt faktiskt. faktiskt. Ja. Så tror jag. Ja. Och då kommer de att skriva om det. Ja, ja. ja. ja. ja. Få Få precis. Mycket. Han skulle skriva det som en glad fick. Det handlar om vem man umgås med. Han ska inte av sig. så jag, är glad, glad. Absolut. Mycket viktigt om man umgås med. Det är så man blir. liksom <skratt> För det var väl bra lägga inte jag vill, jag vill göra. Lite jag vill, jag vill göra. Vad Vad så du? var inte bara ja, att, att, att lägga och lägga saker kring jag ner. Nej. Jag kan Nej. Så Nej. Så Nej. Så då, då ska väl inte. Jag är enig sam. Jag så direkt och hugger ifall det är skit. Är Jon Olsson Egentligen Michael från början då eftersom jag är av brittiskt ursprung. Men du tycker du bättre med Michael? Ja, det är inte ändra, det är svårt att ändra på nu. Jag hade ju tyckt att Michael hade varit coolt men det, det känns befängt Om folk ska säga Michael när vi är i Sverige. Sen kallar ju de flesta det Michael. Ja, exakt. Det du är det är Mike i sådana fall man skulle börja kalla det kanske Ja Det kanske kan vara något Ja Kan börja försöka införa det Tar du tag i den I den rollen Jag kan jag, jag kan ta ledningen där ja, Ser vi hur långt vi kommer Sportgrenar Fotboll sp Och speedway Behöver liksom motivera mina svar. Ja, varför fotboll? Fotboll för att det är det jag är bra på och allt på sen, sen jag har alltid på mig det sedan jag var liten. Det är det stora intresset Speedway för min farsa körte. Sen jag har följt det hela livet. Så stort, stort intresse inom båda sporterna. Intressen... Mm, ja, äh, vi tar väl, äh, ja det är väl film, de här gamla klassikerna, film, se äh, ja, på fotboll, det känns väl lite big Det känns ju ändå som du gör det en hel del Ja, jo så, Se på sport vi... Tycker du om så här skidskytte Och ja, simning äh, Skidskytte och... är enligt mig den bästa i Vinteridrotten Tycker jag det är faktiskt en, Om jag ska titta på någon sport så är det skidskytte ja, I mean, Det är så intressant alltså, Allting kan hända, det är inte över för det sista skyttet Man kan ligga hur långt hel som helst Före och sen kan man bränna Booman har fyra skott som man borta liksom. Nej det, det svänger snabbt Det är det som är kul Då skriver vi upp imitationer här också Ja, kan du någon mer en slåtan? kan en En hel del ja, Nej jag ska inte överdriva Men jag kan ett par stycken men... Vilken mer än slåtan tycker du att du är bäst på? Uh, Erik Niva uh, Brukar höra bra Erik Hamrein, förbundskaptenen. Och det är väl de, de, de bästa. Och sen det finns väl några av dem som man bara kan lite små rader med. Skulle du våga göra det på den när klassen? Nej, det, jag brukar säga det. Jag brukar bara köra. Jag brukar bara ta liksom kändisar. Jag tycker, jag vet, det är någonting med att, att imitera folk som... Man, man umgås med det känns som att man hör dem för ofta liksom. det, eller jag vet inte, det är svårt som fan uh, jag har ju försökt liksom, men det, nej, jag vet inte, det är svårt det, det är lättare med någon som man ser på tvn av någon anledning, märkligt men uh, jag vet inte, det, det blir bara så kan vi få höra Erik Kamrin Erik Kamrin Ja, ja, men som, som, som, som sagt så vi, vi gör vi en väldigt bra match då. Äm, vi vinner 2-0 mot, mot Estland. Då får vi vara nöjda med. Det är en ny formation, 4-3-3. Men slatan gör 2 mål och får slå det där rekordet. Så, ä, nej, det känns, känns ä, väldigt väldigt bra ä, in, inför EM-kvalet. <laughs> Gillar du Harry Potter? Ja, jag har läst de böckerna. Har du den sett filmen? Jo, jag har sett filmerna. Du har sett filmen? på engelska? I, filmerna finns väl ändå inte på svenska. Så det Finns i svensktal. Ja, Jaha, nej det har jag inte. Nej. Nej. Ska jag ta, testa Snape då? Ja. Ronald Weasley, take Mr. Potter and Liev Hogwarts right now. <laughs> Nej vi går vidare här, djur Ingen. Tycker du inte om djur? Allergisk Nej oh. eh, Kommer inte skaffa Jag gillar ju, alltså hundar hade ju varit kul ha, liksom Men, eh, men Nakenhund Och så jävla fula så. Det, sant. Ah, det blir nog inte av Men ni har en ödla här? Ja vi har det, den kan vara i sin bur Så länge den inte är fri <laughs> Böcker Jag slatan. Det är väl den enda bok jag har läst de senaste tio åren. Så. Eh, och den är väldigt bra. Eh, rekommenderar den starkt för de som inte har läst. Mm. Filmer: då? Eh, svårt att hitta en favoritfilm. Eh, Du får väl jag också, men Varför? det kanske inte hjälper. Ja, det hjälper inte jättemycket gott jag menar filmen eller. Men det känns att man ska ta en film Så måste det vara en cloakfilm film, och inte någon komedi som. Finns det några filmer du... är du sån som ser om filmer eller är du? Äh, det, är händer. det händer Det händer. Jag måste säga Grease. Den det är den film jag har sett flest gånger för att det bra. Musiken framförallt. Du har sett den? Jag är ja, Fantastiskt. Stjärnor då. Slatan. Eh, yes, Nummer ett på den listan. Är det så? Av eh, idoler liksom. Ja. <laughs> eh, ha. Han får stå ensam för den. Han förtjänar den respekten. Toppmodeller. Hmm. Ja, det finns, det finns många bra. Men inte inte en liten modell någon gång också? Ja men det känns som att här måste man ha någon kvinnlig eh, då? snygg modell. Nej, det känns Han har redan fått utrymme i jag i Zlatan. Ja, Okej, okay. två eh. gånger för men jag ska tänka lite, lite på läktigt. toppmodeller. Eh. Spel, lekar... Är du kortmänniska? Eh, jo, kortspel sen tar vi kub. Det är kul. Gott längst. Ja. Det är underskattat. Du kan också ta med andra ord. Säg saker. Jag på något sätt får fram mig att du inte om, så tackar så mycket. Det är väldigt fel. Det är det. Ja, Tvärtom. Okay. Ska jag säga. Det är så svårt att man ska välja en sort, men choklad är ju alltid gott. liksom Även mm. om det inte är bra för min hud. Så inte det är bra för någons hud faktiskt. Nej, det kan väl inte vara. Färger. Jo. Rött har alltid tyckt om. mhm mm varför vet jag inte Men det är väl ja. Jag menar, Det är så tråkigt att ta vitt, vitt och svart Har du skiftande humör? Jo Är du blyg? Det på Vilket sammanhang Vilket sammanhang räknar vi? Alla I alla sammanhang Och så ska man göra någon slags generell bedömning då Ja Helt enkelt men om man säger om pånålningen Var du blir då? Ja, vi kör en jo på den Då känner jag mig också så alla liten Precis kommer från gymnasiet sådär. Ja det är sant Sminkar dig mm, Det händer att jag täcker för Finnar Med lite foundation det är inte Du kan sätta båda Ja vi gör det Vi tar en dubbel då Berättar du allt för din bestis. Nej och bäst är Anton då, som du pratade med tidigare. Mm. Uh, det blev prick. Ja, du fick det intrycket. <laughs> har du någonsin skrivit ett uh, svar eller en läxa från några? Uh, alltså, man har ju skrivit av på lektioner av anteckningar, uh, men inte på prov. Uh det är ju Nej. egentligen för tioåriga tjejer så att, eh. <laughs> Ja det är ju fantastiskt Att man är, sitter här och är. Har du pussat en kille? Nej Har du gjort någon Nej vad fan är det för jävla frågor Pratar du sömnen Hur fan ska man veta det? Vi kan Rubik's båda två. Är det din första gäst som, som kan det? Ja, det är det. Uh... Du, har du haft med den varje gång? För nej, kolla? nej, nej, nej. Det var för att du visste det. Jag visste att du kunde den. Mm. Och jag vet att vi kan ungefär lika snabbt. Jag, jag tror fortfarande att du, du är snabbare. Uh, så det är därför jag vill att du börjar så jag känner liksom, <laughs> uh, hur mycket press är det på mig. Uh... Men, uh, jag, jag ska leta fram ett uh, tidtagare ur på mobilen. Mm men så blir det inte. – Nej. – Nu har du blandat. – Du får de officiella reglerna, 15 sekunder att titta, att uh, liksom experimentera och se. Experimentera och Nej, – Vänta, får jag experimentera? – Nej, du får bara se. Alltså, får – Och vända ej, ej, och vrida. – Ja, vända och vrida och kolla lite på den. – Ja, okej. Okay. – Säg till när du känner dig redo ungefär. – Mm. – Okej. Okay. – Klara, färdiga, gå. Och gud, vad stressande det här är. Ja, vi är stressigt när, när det är under press. Ja, och sen så vill jag ju samtidigt liksom inte vara så stressad, så jag bara förstör allt allting. Man måste ju behålla lugnet lite ändå. När började du lösa i det, mm. ja, det Är det bara typ, så här, två år sedan? Mm -hmm. är inte helt länge sedan. Nej. Mm. Då har jag ju faktiskt lite, då har jag ju det. Jag du har, mer, du har det. mer erfarenhet. Ja. ja. ja jag borde jag ja. men sen vet man inte. Behöver inte hjälpa alltid ändå. Nu man ser att det första lagret är klart. Det börjar ta sig in det andra i snart ah, färdigt. halva färdigt. 50, 50 sekunder passerade. Ja, ah, det här kommer inte bli Det blir bra. inget nytt rekord i alla fall. Det blir det inte. Ah, gud. Men eh, två två stycken lager är klara. Nej, just det. Jag höll på att börja på ditt sätt. Vi har ju två olika sätt också som vi löser det här på. Ja, en kub har ju många sätt att lösas. Men... Och du, det här är en sån här jobbig klager som inte gör... Som blir många varv extra som man måste... Som man har otur på. Nu smattrar det gott om den här kuben. Och så får jag... Ah, jag... 1,23 är passerade. Ah. Och det är på vänster också, där är inte är lika bra som på det högra Ja det här blir Det här kommer ah! bli jobbigt en så 143. av 43 1 av faktiskt Det är 75 där Det, det avrundas uppåt, okej okay. Och fiffan. Ja det blir Det kommer bli jävligt jobbigt känner jag vi vilken kan ta bäst av tre? Nej det, det är bäst av ett räcker detta, detta, detta. Om jag slår det en gång, så är jag nöjd med det. Hej, hej! God dagens! Vi har en eh, soffövernattare här. Hon har ett Berg flyttar in-program. Så... Jag flyttar runt i klassen, lite sådär. Aha, all right, right. Okej. Okay. Eh, inspektion av kuben. Mm. -hmm. Jag blandar det. Mm -hmm. Jag ska nollställa också så du inte får börja på den här, för att det blir kanske lite orättvist. Okej. Okay. Ja. Ska... Är du redo? Räkna ner till 3, 2, 1 så kör jag. 3, 2, 1. du börjar alltid med vitt. Mm. alltid vitt. om du skulle uppskatta många du i du så ja det är över hundra alltså du ändå något att ha i CVet Se, se CVet är CVet CVet CVet CVet CVet CVet Du, nu är det ena löst, tror jag. Bara en på andra. Säger, nu blir man så här stressad och gör misstag. Ja, jag vet inte. Mm, nu går det inte så bra här. Vad är det som händer? Igen, igen. Nej, nej, nej. Inga masskötter. <laughs> nu är jag väldigt snart. 42 eh... 73. Ja, kan jag klara två minuter? Nej, det tror jag inte. Ja. Den verkar konstig någon gång eller den med. Besegrad. Eh, med hästlängder. Nej du. Hur överlever du den då? Jag hade nog lite tur på min runda. Nej du fick en rätt dålig start. Inte. Ja. ja men är du sista laget som kan bli av? Två fjuta. Ja det är inte ens nära. Inte ens nära smeknamnet bitter mycket, vad kommer det ifrån? Nej. Ehm. Ehm. Ja, jag tycker inte att det namnet försenat finnas kvar. Men äh, jag var väl lite bitter kanske när, äh, när den här utbildningen började. I början. Men nu tycker jag inte att jag är lika bitter längre. Så äh, bitter mycket är ett smeknamn som har försvunnit. Ja, faktiskt. Nej, jag tycker också så. Du är inte alls lika bitter längre. Varför då? <laughs> ja, jag vet inte. Jag kände väl att det var dags att växa upp. Gick inte att hålla på att vara bitter. Men... Ja, det hjälper ingenting i livet här. Så är det är lika bra att försöka ha en mer positiv syn på det mesta istället. Det är ju jättebra faktiskt. Ja, så... Ja, nej men det är väl någonting som jag har blivit bättre på mm. Jag vet inte varför jag var särskilt bitter kanske i början det... uh, Vet inte, jag var väl uh, ung, flytta hemifrån, saknade folk hemma Tog ut lite ilska typ, på andra kanske, jag vet inte Så, nej Men uh, ja, det är borta nu kan du sakna att vara bitter ibland? Ja men det kan, Jag kan fortfarande vara ibland men inte alls på samma nivå. Förut kunde jag liksom vara det i, jag var ju det typ ett helt dygn, och så var jag det 24-7 men det är klart ibland kan man vara bitter. Lite bitterhet ska jag inte men det får vara på en lagom nivå. Vad skönt. Har du någon låt du skulle vilja sluta med? Eh, någon låt jag vill avsluta med Så är det väl eh... Eh, jag, tycker vi, jag tycker att vi avslutar med eh... Bitter Sweet Symphony Gör det Av The Verve ja. eh, Det känns som en bra avskitslåt eh, Till detta program